Дякую, щиро дякую, це найкращий дарунок, який можна обдарувати людину, мов зворушений гість. Цілу ніч параплави пливли вниз по Дніпру, ніби в місячну казку, і неслося вслід теплоходом з берегів солов'їни тьохкання. Здавалося, злетілося птаство з усієї України, щоб зачарувати свої пісні і дорогі гостей. На світанку на горі показався Канів. Найпершим з синяти туманом виплив Тарас. Висока бронзова постать велично і строго зводилась над зеленим крутосхилом, ніби не торкаючись землі. Богдан стояв на палубі, не відриваючи очей від пам'ятника, а з глибини серця рвалися слова «Яку мруто поховайте!» мене на могилі. Великий Кобзар ось тут, на горі Чернечій, збудувати собі хатину і дожити віку. Але не здійснилися ті сподівання. Та вже мертвий він подолав тисячоверстну відстань і переселився з Петербурга на Україну. І стала Чернеча гора його вічною домівкою. що лани широко Широкополі і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Сонце тільки назійшло над видноколом, війнуло сніп'єм золотого проміння на пам'ятник, здавело високу чернечу гору. Теплоходи швартувалися до пристані. Люди, які прибули сюди з усього світу, спускалися по трапу, благовійно ступали на камінську землю, підіймалися крутими східцями, до священної могили. Повсюди чулися мови англійська, іспанська, російська, українська. І в тому різновикому різномовному гурті ішов і він, Богдан Бутмирчук, боєць інтернаціональної бригади, яка билася в Іспанії з першими фашистськими ордами, де пролив і він свою кров на кам'янистій землі Гвадалахари. Чи ж думалась тоді йому? що він доживе до такого щастя, що нарешті побуває на землі своїх батьків, вклониться великому Кобзареві. Адже після Іспанії були ще бої з гітлеріцями у Франції в складі експедиційного корпусу, важкі бої в Арденнах, зустріч з радянськими бійцями на Ельбі. Була велика перемога. На згадку про ті нелегкі, але славні роки носить на своєму тілі шрами старих ран комуніст Богдан Бутмерчук, магістр філології. Ось уже здолано круту вершину. Тисячі людей зібрались на високій кручі біля підніжжя пам'ятника. І лягають-лягають вінки до підніжжя кобзаря, квіти покладені синами всієї землі. І мене в сім'ї великий, в сім'ї вольній, новій, «Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом», – читає Богдан, викарбувані на камені золоті і віщі слова. «Зведений тисячоголосий хор виконує заповідь. Його підхоплюють всі люди, що тісним колом оточили могилу. Здається, співає, гримить вся Тарасова гора, і впливе велична пісня». Над зеленими кручами й крутоярами нефеться водоспадами до Дніпра, як співуча клекітна ріка. Співає й він Богдан Бутмерчук і водночас плаче, хоч не помічає того. Сльози самі котяться з очей, течуть по щоках, як вияв, найвищого зворушення, бо можна плакати і від щастя. З висоти Шевченківського п'єдесталу Видно так далеко. Вся оновлена радянська Україна розкинулася в широкому привіллі на всі чотири сторони світу. Ген-ген за Дніпром, бо села, а у селах у веселих і люди веселі. Яке ж прекрасне тебе місце, Тарасе Георгиевичу, шепоче Богдан. Вогнисто розмаїта картина, аж миготить перед ним. Вінки із буйноцвітів, вишиті сорочки, лахти, барвисті стрічки, усміхнені людські обличчя. Вся земля в обіймах радості, щастя і сонця. Урочисте свято тривало майже до вечора, а потім сто автобусів рушили від Канева по Шевченківських місцях, до Вільшани, Будищ, Моренців, Кирилівки, на землю, яку колись Сходив Тарас своїми босими ногами. Довкола лежали розбогі простори широкополих ланів. Від'їжджаючи з Тарасової ві Гори, Богдан набрав пригорщ землі в торбиночку, щоб розсипати її в далекому Торонто коло пам'ятника Тарасу Шевченку. А в Кирилівці, в старій Шевченківській садибі коло джерельної криниці. Він взяв кілька гілочок з калинового куща, щоб посадити червону калину з батьківського дворища, коло Кодзаря, за океаном. Він вірив, вона прийметься, бо все, що пов'язане з іменем Тараса Шевченка, живе вічно. В горлиці ледь світає, а вони вже туркочуть в горлиці. Щоранку я прокидаюся від ніжного переклику пташини голосів. Ще до схід сонця тремтливим туркотінням сповнюється зелений гай і пливе в повітрі таке ніжне й заколисуючи: Тур, тур, тур. Здається, той не птиці, а якісь дивні лісові музики, наповнивши срібні сурми чарельною водою, виграють просту, але таку дорогу і милу знайому з дитинства пісню. Пливе над сонною річкою, зарослою очеретами, над срібленими росами, луками, дивовижна луна, тур, тур, тур, десь у гущавині, сівшись на вершечках осокорів і беріз, туркочуть невгамовні птахи, і від того в душі мої тане незрима солодка млость, зглибине серце встиг голоси тих далеких горвець, яких я чув у дитинстві під спів яких зростав, ніби під колискову пісню. Я ще пригадую, моя ласкава матуся, розважаючи мене малого, часто говорила «турки, турки, турки», і виходило це наспівно, ніжно, як у горлиці. Я слухаю ласкаве туркотіння, і мені вчувається рідний, лагідний голос моєї матері, і оживають у пам'яті напівзабуті колискові пісні. Як давно це було, ой, як давно! Від Миргорода до мого рідного села горлицям летіти не більше години. Одні ліси ростуть над хоролом і понад пслом, і маленькою річкою мого дитинства, Грунь та Шанню.